Коли ж спробувала була повернутися назад у Німеччину, їй вічливо пояснили. Вас теж затримано згідно із спеціальною постановою. І відправили на заслання. Без суду і слідства. Певно, у вашому законодавчому кодексі не передбачено такої статті. Дружина – члена комінтерну. Сумно жартувала вона. Так, Джулія, мимоволі збагатила свої знання з географії СРСР. Опинилася в Сибіру без права зміни місця проживання до особливого розпорядження. Хто не працює, той і не їсть. Це гасло соціалізму вона добре пам'ятала і влаштувалася санітаркою до лікарні ув'язнених. Доглядати за покаліченим Ейдельманом випала їй. Вони познайомились, а згодом і подружили. У позаробочий час прогулювалися по зоні. «То ви німецький шпигун!» – здивувалась Юленька, так він її називав, коли вони зійшлися ближче, і він розповів їй, в чому його звинуватили. «І скільки ж мостів ви збирались підірвати в Києві?» На допиті я сказав, що чотири, хоч там їх стільки немає. Так само жартома відповів він. По війні строк ув'язнення Ізмаїла закінчився. Відбувати десятирічне заслання його полишили там же. І вони одружилися. Здавалося, усе складається задовільно. Ізмаїл Григорович радів, що нарешті влаштував свою долю. Знайшов жінку, яка його по-справжньому кохає. Довколишній заздрили цій парі. Завжди вдвох, завжди всміхнені, завжди милуються одне одним. Вечорами по радіо передавали концерти Лемешева, Козловського. Юленька любила класику, особливо музику Чайковського. Часто згадувала, як вони з чоловіком ходили до Великого театру слухати Євгенія Онігіна і Пікову даму, дивитись балети, Лебедине озеро, спляча красоня. Часом їй здавалося, що, попри все, ця країна стала її другою батьківщиною. Аж ось до влади прийшов Хрущов. Відбувся двадцятий з'їзд партії, і їх реабілітували. Юленька нарешті дізналася, що її чоловіка ще в 37-му році розстріляли за антирадянську пропаганду на терені СРСР. Джулія Кремер твердо вирішила повернутися в Німеччину. «Поїдеш разом зі мною?» наполягала вона. «Ти мій законний чоловік. Німецькою більш-менш володієш, вивчив спілкуючись зі мною. Хоч Німеччина й програла війну, але там тепер народна влада і жити буде краще, ніж тут. Я в цьому впевнена, бо у нас цінують людей. Ти збожеволіла, обурювався Ізмаїл Григорович, лише подумай, мене звинуватили у шпигунській діяльності на користь Німеччини, реабілітували, а я подамся до Німеччини? Отже, виходить, що я справді був німецьким агентом. Краще рушаємо разом до Києва. Ти ж не бачила цього красення міста. В ньому стільки зелені, стільки тепла. Так, я полюбила вашу країну, але залишатися тут не хочу. І вони розійшлися. У Ізмаїла Григоровича був суворий розпорядок дня. Зранку вирушав до конкому, цікавився, як просувається його черга на квартиру. Щодня записувався на прийом до самого голови чи до його заступників. Там Ейдельмана вже добре знали і казали одне й те саме – треба чекати. Черга поза черговиків теж чимала. Ви не один. Потім він прямував до головпоштампу, де на нього кожного дня чекала вісточка від ювленьки. Він нікому не показував ті листи. Обережно складав їх у великий конверт. Час від часу пізно ввечері в кутку за шафами, де стояло його ліжко,